حمیم سجدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حمیم الله تعالی د دې په مقصود باندې خپوی دی من الرحمان الرحیم تنزیلٌ نازل الوذ کتاب من الرحماني در طرف د لوی مهربان الرحیم چه رحم کو ان کې را تلل دے کتاب دے محربان ذات و رحم کا ان کی نا کتاب ان کتاب دے او صلت جدہ جدہ بیان شویرے آیاتوہو آیتونا دادو بیل بیل مزموننا دادو قرآن انچو قرآن پاک دے لستل شویرے عربی ان عربی جبی والا قرآن عربی جبی والا لقوم یعلمون تپار دیاغ قوم چی پوئی گی بشیرا زیر ورکو ان من انکه منون کو دو پارا و نظیرا او زیر ورکو انکه نمنون کو دو پارا فا آرادا نو مخو کردو مخیوالو فی قرآن نا اکسرو هم دیرو خلقو فا هم ندوی لا یسمون نا اوری قرآن وقالو او دویوئی قلوبو نازرون ازمونگا فی اکن نتل فپردو کی دیر مِمَّا تَدْعُونَا بِهِ أَغِينَكَ تَمُنْ بَلِ إِلَيْهِ أَغِيثَا وَفِي أَذَانِنَا أُقْوِنُ زُمُنْ كِي وَقُرُونْ دُرُنْ وَالِدي يَنِ أَوْرُنَا وَمِنْ بَيْنِنَا أُقْ مَنْ زُمُنْ گا وَبَيْنِكَ وَصَا پَمَنْ سْكِي حِجَابٌ پَرْدَدَا رَبِّ پَامَل لَتُ أَخْپَلْ كَارْ كَوَ إِنَّنَا عَامِلُونَ يَقِينًا مَنْ أَخْپَلْ كَارْ كَوَ قل طور دو آیا انما یقینا انا ز بشرون بندیم بشریم مثلو کم استاسو پشان خبری در تکم دی انسانانو یوحا گره و خبرکم یوحا وهی کولی شیماتا الیا انما یقینا الهو کم اقدار دی بندگ استاسو زیموار استاسو مددگار استاسو الهو واحدون مشکل کشا زیموار او بندگئی حق داریو ایلا دے پستقیمو ایلای نو برابر شدی آغت طرف تا اللہ تودری گئی کلک وستغتی روحو او بخن وارد اللہنا وویلو للمشکین او حلاکت دے تبایی دا مشکانو لرا اللذین آتا سان لا یوتون الزکاة چنن ورکی زکاة نزورنا پاکیدو کوفرنا شرکنا واغم او ودی دے اخرت نا غم کافر انکار کوون کی دی ان الذین امنوا یقینا سان جی مان راہوله دی وا عملو صالحات او عملو نیک کی دی دنه کای سونت برابر لهم دلیلرا اجرون ثواب دے غیر ممنون بغیب انتها نا بے انتها اجر دے بے قلت ورتوایا انه بغیر مغنون معنا نه د معنا به انتها دي ته اجر سوال دي قلت وایا انکم تاسو یقینا لا تذكرون كفر كو خامخه بالذي بغ ذات باندي خلق الارض پیدا کړ د سمکا يوم اين په میک داد دو وروږي وتجعلون او غر تاسو جوړوي تاسو اغلر الله لرا اندادن شریکان ذالک دغذات رب العالمین رب دے دے مخلوقاتو وجعل پیها او گرزولی دی پا ازمکہ کی یعنی جو اکڑی دی پاغی کی ازمکہ کی رواسی پاک غرون اکلک من پوکہ دے پاسد ازمکینا و بارک و برکتون اچھولی دی پیها پاغی کی نگرونو کی و قدر پیها او اندازه دا پاغی کی اقواته روزی قوتنا حروزی دی آغی پا اندازی سرا بی ارباعت ایام دی پوری که دلو دی سلو روزو کی بی ارباعت ایام و پوری که دلو سلو روزو کی سواعا لسائلینا برابر دپار د مختاج خلکو سوالگرد مختاج خلکو لبرابر برابر دپار د مختاج خلکو ثُمَّ السَّمَاءَ شو الله پاک برابر وي ال السماي تر بیا اسمان تا و هيو دغه اسمان دو خان لګيو تطالمو ال الله پاک لا تا ولل ارض اسماكي تا اسمان تو اسماكي تا ايتيا راشاي تا سو دوال تاو ان کو خوشالي سرا سرا او ترهن ياف نا وخي سرا مجبوري سرا طالتا نُعوی دوارو عطينا طائعينا رزومن پا خواهي سرا پا عجزي سرا فقذاهننا نُپورا اکرا اللح پا قیسل اکلا غیطا سبع سماوات او اسماننا فقذاهننا نُپورا اکرا اغا سبع سماوات في او اسماننا كل سماعي په هر اسمان کې امره د کار د اغي د اغي مناسبات الله وتعالى ورکا وزیننا السما الدنيا او خیسه کړه د مونږه اسمان د دنیا ننځ دې چې کوم دنیا ته اسمان دې به مصابيحا پډي وو پډي وو غانو سره پچراغونو سره ډिवे وحیف زن او ساتنه کړه د مونږه اسمان دې ان ستورو سره ذالک تقدير دا اندازه کول دې زور ور او په یزاد نا پ ان اردو نو ک دا داخلك مخو ګرځي مخ واړي په کول نو تو ور توایا انزرتكم وير در کو متا سوتا سايقاتن د عذاب نا مثله سايقات عاد و سمود اشاند عذاب اديانو او د سمودانو اذ جاءتو الرسل کله چ راغله دوی ته رسولان میم باین ایدیہم مخذ دوینا ومن خلفہم ورصد دوینا الله تعبودھ پدی خبره چې متوی بندگی الا الله سوا د الله نا قالو نووی دوی لو ش ربنا رزاوی زمون درب وخت لیوی زمون درب لا انزل مخامخ نازل کړي به و ملائکتا ملائکی نه پیغمبران په انا نو یقینامونګ دما اورسلتونم هغه سیزبانندې چې تاسو پر راليګلي شويي به پاغې کااترون ان کار کوو نیمنو په اما عاد نو هر په هرر چې عادیان هو په تک برونو لوي وکړله د الأارې کې د غیرحققيې بغیر, بغیر د حقنان پهنا حق سره خلاببددين وقالو او دووي من اشددو سو بے صف مننا زممنا قوتاً پا طاقت و قوت کی او لم یارو ایادوی نبوری ان اللہ یقناً اللہ تعالی اللذی اغزاد خلقهم چدوی پیدا کری دی ہونو اغا اللہ اشد و در زیاد دے منہم ددوینا قوتاً قوت کی وکانو اعودوی بایاتنا زموږ دی آیتونو نه یجحدون انکار کو انکار کوون کې انکار کو پارسلنا علیہم نوراولګل موږ په دوی باندې ریحان سیلای هوا سرسرن تیزه هوا आवाज والا بی ایام نحساتن او روزوس پیرو کې لنذیقهم د پاره د دې چې وسګو موږ دوی ته عذاب الخزي عذاب الرسواع ذلیل کیدو الحیات الدنیا پر دنیا کی ولا عذاب الاخرتی او خامخ عذاب اخرت اخزا در رسوا کون کی وی وا هم دی سربا لا ینصرون مدد نشی کی دلے او هر کس سمودیانو فهدیناهم نه ہدایت کولمم اغیتا و واستا برسولان فسته ح العما نو خوښړو غړونواې على غدا په هداتبانې په خز غم سقطتل اذاوي نویول هغوی چېغې د عذاب الغوني د زلت بماکانو یسیبون پهجه دغعملونه چې دوی کول وجه الذي نه او پچکل منه کسان عامو چې معې را وړیو وقانو يتكون او چې ځانې سااتلو د شډنا پریې کوو ی یشارو او په کوموررض چې جمع بکړی شي عاددا اوله دشمنان د الله تاالله اناارري اوورته په غم یزون نه دویبان تیم شي پهلوډلو دلی ډلی بکړی شي حته طرغې پورې ااضه جا اوها چې کله راشي اوورته دوی شاهده علییم لي بهې په سمعهم غبونة دوئي دو وعبصارهم استرگدو دوئي وجلودهم وقوستگي سرمندو دوئي دو بما كانوا يعملون واغا با عملونو بانده شدوئي قول وقالوا انبوائي دوئي لجلودهم اخفلو سرمنوتا اخفلو قوستگوتا لما شهدتم علينا ولی گوهي اقلتاسو پامنگ بانده قالوا دوئي بوئي انتقن الله گویئي را کلمنگتا خبر و طاقت را قل الله پاک ممتا الذي أغذات أنطق كل شيء جي دوياي ورکر دا خبر قول و طاقت ورکر ده هر سيستا وهو خلقكم أو أغا الله پاک پیدا کريه تاسو أول مرة دن لنبزل وإليه ترجعون أو أغا طب تاسو برزولي شيطول وما كنتم أو نو تاسو تستطرونه چ پړدم او کولد دینه پټې تاسو ائ یشهد علیکم چې گویب وکړي پټه تاسو باندې سمعوکم وگن تاسو ولا بصارو کومو نسترګي تاسو ولا جلود کومو نڅرمنه پوسټګي تاسو ولا کنا لیکل واننتم گمان کوی تاسو گمان وکولا ان الله چې الله تعالی لا یعلم ند علم نکویگی کثیرم مما تعملون و دیر و دیغه کرونا چه تاسوی کوئی و او دا ګمان استاسو و او داگ زنکم گمان استاسو دی الَّذی دا ګمان گمان نن تم چه تاسو کڑی ری و کوم پر بخپل باندی اردکم حلاکی فری تاسو دی ګمان و اصباق تم نو شوی تاسو گرزی دلی تاسو من الخاسرین در تاوانیانو نا و اي يصبروا تدوي صبر کوي پنارونو اورشهره مسو لهم زائد اسد لو دو دوي دي دو و اي يصاتب او کدي واپسي غواړي دنیا تا پما هم من الموتبین نو دوی باندې شي واپس کیدلې دنیا تا کدي اوزر پیش کوي اوزر نه منو سي دي وا كيزنا او جوغلګ وليدي مونږ دوی دو دو دو سره مال فهي خلق و سر الشيطانان مل کردي فهي قيسنا تهوز کرديمو دي جز کردي و مقرد کرديمو دي دويته مل کردي دي شيطانان فزيناونو خيسته کردي دي لهم دويته ما بين عيدیهم اغا چه مخ دو دوینا دي وما قلب وما جه دوست دو دوینا دي وحق عليهم القولو او كورا شوی دا پا دوی بانده دا سشی چه داخلی گی با تیر اوم من پاغت دلو که قد خلد چه تیر شویدی من قبلهم دا دینا مخی من الجنی دی پیریانونا والانسد انسانانونا انهم یقینا دوی کانوو خاسرین تاوانوالا تاوانیان وقال اللذین و یک آکسان کپروچک پپری کردیو یعنی وی کاتران لا تسمو ما اگدی غوگا لحاظ القرآن دی قرآن تا ماوردن قرآن وقمک دی قرآن تا والغو او شورتوئی پا مقابل دی قرآن کی پیهی والغو پیه او شورتوئی وچغی وقی دی قرآن پا مقابل کی لعلکم تغلبون دیده پارچی زور ورشی تاسو فلا نزیقن اللدینا نخامخاو بسکو منگا کسانو تا کپروشی کوفری کرده دی اذابا شدیدا اذاب سخت ولا نجزینغم او خامخات اذاب ورکو مندویتا اسوأ الذي دیر ناکار سزا کانو دی آغنا اللذی دی آغنا کانو چیو دی عملون عمل کولو نکم عمل چی کل آغنا سخت سزا برکو ناکار ذالک دا جزاؤ بدل دا سزا دا آداء اللہ النار دشمنانو دی اللہ تعالی اور انیا دشمنانو د الله تعالی لارا اور دای سزا شو لهم ذیلر بیا په اور کې دارل خلدی اور د همیشوالی د همیشب پکي جزام بماکانو بدل ز ور کولې شي په وجد دی چې و دوی بیا اچن بیا اچونو زممن یجهد ان تار کول وقال الذین او بویا کسام تپروش کو پری کړه ربانا ایرب ز مونگا ارنال لضائمی اوخای مونگ تاغد و قسان از اللانا چه پیلاری کڑیو گمرا کڑیو مونگا من الجنی ده پیریانونا والانسی ده انسانانونا نجحل خوما چه اگردو مونگ ده دات وارا یعنی کیف دو دات وارا تحت اقدامینا لانی ده خوز مونگنا لیکونا ده ده پارچی شیدوی من الاسفلیم ده زلیلونا ده زلیلش مونگ پاسو خیجو ان الذي نه ېنا کسان خالو چې ویللي رببون الله ربزمون الله تعلادي ثمقام بیا پاخ شو پهدي واینا پهې خبره ل ولاړو ت نزل عليهم راکوزيږې به پهدي بانې ال لاائق تمم لايږې الله تخکوو چې م وريږي تاسو واللا تزن اومه خپېږي غمجن کېږما و شرو اوزری واخلت تاسو الجنت په جنت سرا الکی هغه جنت کومتم توعدون چې تاسو سره وعده کی دي شو تاسر لوس کولې شو ملایکی ورته وای نحنو مونږ چیو اولیاءکم استاذو ملګریو الحیات الدنيا کو جند دنیا کې وَلِلْآكِلِ ذَوْقًا شَرَّقِ وَلَكُمْ فِيهَا تَأْصِلُ الرَّضِيَّةِ مَا تَشْتَهِي اګه چې زنه دي چې غواړي ان کو څوکم نفس نستا سو ولكم فيها او تاسولرپدي کې ما تذون اګه دي چې ارمان کوي تاسو وارد غواړي چې سو غواړي هغه پکهشتا نُظُلَم مِن غَفُورِ الرَّحِيم بالمسياته عرضه ترتب به باکه نه کوون هم کوون کینا وامن اتقى نو او سو ډیر قېصه دی که په وینا کولو کې په خبره کولو کې مممن د چانا داچ داوڅي بلنن کوي الا الله هی الله تا وعمل صالحا عمل کوي د سنت برابر نیک عمل کوي خلک د تر واړي خپل عمل صحیح دي وقالوا وي انني يقينا من المسلمين د مسلمانانو د دلنه يم ولا تستو الحسنته او برابر نبی نیتی او نشی برابر کیدل خو والا سیعه او بد ادفا دفق بد ولرا دلتی پاغه طریق سره هی احسن او چا قصدا پای ذلذی نو پس نا تا پاغه وا هغه شوق بینه گچ استاپه مینسکی او بینه او پاغه پمینسکی اداوتن دا دشمنی وی کاننهو گویا کی دی ودی دوست درم مخلص یعنی تو په سې طریقې سره بدی لريکا ماغه دشمن دستا الله پاکه سي وګرځي لکه درم دوست مخلص دوست واديشي و ما یلطاها او ن... او ناقلبی خصلت لرا دې طریقې لرا نشي ور کېده دا اسلات الا لذین صبرو مگر کسانو ته چې صبرې کړې وما ما یلطاها او نشي ور کولې دا طریقہ illa hu habbin azim madar li barqi walata jo khya srade baddin bane dawat kal kolawar pai badi baddin lare kai wa imma yanzaganka aw katshari urasi ki tata mina shaytanid shaytan dar taraf na nazghun so chunga chuka me da shi dik wa و السمیع و الالیم اغا هرس پار بیپارس پویده و من آیاته اللیلو او بازی دید دلیلونو دید توحید نشق دا و النهار و غرزده و الشمس و نور و القمر اسپگمی لا تسجدو سجد مکوی للشمس نور تا ولا ل القمر اون اسپگمی تا و لله او سجده کوي خاص الله تعالی تا الَّذی اغا اللہ تعالی خلطهن چه پیدا کری دا ان تم تم که چهر تا یه تاسو ایاهو قاس اللہ تا تعبودون بن لگی کنگی کی بات کنگی کی فائنستکبرو نو که چهر تا دیلویی کئی زان غٹ گنی فاللزین انو آکستان این رب سردی یو سب بیحو نتزبیحوئی لہو اللہ لرا باللیل دشتی وننہار دوردی لَا او لَا ي ول اوضی ننسړی کېږينیلای و مینا یادی ه او بعضي ددلونه د توهیدنا د الل پاکدا د کچیقی نته ترل اررض چېې ځمک خاتن وچاشتن وچ پایضا انزلنا مت چې ورو موګ ع عليهه په ځمکې باې الما او باران ورب طو وګشي نرمشي شينګيت الوزي ان الذي يكنل ذات احياها چدای تازه کړه لزمکه جون دې تازه کړه لمخيل موتا قامخاج جون دې کوونکی دې دمړو انه يكنن الله پاګلا كل شي قدير په هر شي زباندي قدرت لره کې دې قدرت لري ان الذين يكننا کسان يلحدون چې کګلیچ کوي في نا پایتونونه زمون کېغللتې مع اخلي لا یخپونه عنا لا یخ من نه ی چېنا ک سان یدوننا چې کاګلی چې کوي في نا کې لا یخپونه نشي پهټې د ل علينا زمون نه په منیپ و اغ سوو چې وغور زوللیشه پر زول کېږي فناري په کې خایرو نو امن یاتی او کا غسو چه راضی امنن په امن امن والی امن گیر دی یومل قیامت پورز قیامت اعملو عمل کوی تاسو ما شئ تم چسو کس تاسو کوکه سمو چه کوکه وکې انه یقینن الله تعالی بما باغی زنو باندې تعملون چې عملو نا کوی تاسو بصیرون دیدون کې دې ان اللذین کفروا یا کنا کا سان چې کوفرې کړې د کې په قرآن باندې ذکر مراد قرآن لما جاغم أركل چراغی دوی ته هلاک شې دوی و ان هو دا کتاب عزیز عزتمن لا یاتیه الباتل نشیراط لن دت باطل من بین یده مخیددنا ولا من قلبی اون دد روسددنا تنزیل نازل والد دی کتاب من حکیمن دی طرف د حکمت والا حمید نستائل شیوینا ما یقالو لکا نوی لکی گی تاتا الا مگر وی لکی گی ما قد قیلا اغچی وی لی شیوی دی لرسول پیغمبرانو تا من قبل قستان مخی ان ربک یقینا نستارب لدو مغفرتن خام خام مالک بخنی دی خاون دے بخنی دی ومزو اقاب ان او خاون دے عذاب دردناک دی مالک دے دے عذاب دردناک ولو جالنا ہو او کچیتا نازل کروی برزو لیوی مونگ دی قرآن لرا قرآن اندا قرآن آجمیین په جب دے عجمی کی عربی نالاوا لقالو نخام خاوی دوی ویل لولا بسلت آیاتو ولې جدا جدا نشو آیتونه دته اا او ایا دا کتاب ا جمیره و عربی او پیغمبر عربی دی اعتراض بیا کول قلت ورتوا هو للذین ذاه ਅਗی مومنان او دا پارا للذین کسان آمونو چی مومنان دی دې دا قران حقیقتان و پارا چی مومنان دی خودن هدایت دی وشفاء والذین وکسان لا یؤمنون إیمان راوی ی آذان ی گوګونو د هغه کی وقرون زرون والیده و هو الا قران علیهم پاوی باندی امن حجت دی دلیل دا دی او لایک دغتصان داسی دی ینا دونا لکچه आवाज ور کولیشی مم مکان بعید زید لرینا لاری او تواظ ور کولش به وال دا تهنا موول کتابه اوقین وررکړ د ورکړو منږ مثال سلام ته کتاب اوات پختو ل پ کېږ اختاب کړی شوي د پاغې کې هغجم خلک استلااب کړو ولهله کلماتتون او چرې نوټ کلټ سبقت د اې ولهله کلماتتون سباقت او که شوي کلماتتون سبقت پلیما د عظانه پیصلله نټه داعذاب مخې شوي مقره شوي نهوي نر ربې کستا د رب د طرفنا لکو یا با نه همم نو اوس په پیصلله کړی شوي په مندودوی کې خ دا مقره ده وختبرځ نه او یقین دوی لپ شکین خا مخه په شکې دي من هو ددين نه مریب په پوخ شکې دي منهاېله سالین چاچعمل کړیويبرابر د سنت پال نفسی نخبلی پایدی دا پارا دے ده زان دے پایدی پارا ومن اصا او چاچه بد عمل کری وی فالیحانو ضرور و پاغی باندے سزاوی وما ربو کاؤنا دے ربستا بزل آمیل لیلعبید حیظ ظلم کون گیا بندگان بندگانو خلو باندے